do falënderoj më të madh plotë janë vetëm për Zotin ton Allahu subhanahu wa Ta taala Zotin tonë falënderojmë dhe vetëm brehiti i ti, falje dhe udhzim kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetit më bekata bepenga mberën më të mirë Muhammed Mustafaun alayhi salatu wassalam bës me shoktë të ti, besnik dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote nderuar vizion do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave që kemi filluar mbi emrat Dhe qësitë Allahu të subhanahu vë të ala Para se të vazhdojmë atje me emrin e radhës Tësë të nëndot flasim rëthi Se në mundësën Allahu të barëk e vë të ala Disa uh, përmbajtje Apo për sëritit të rëndësijës Emra dhe qësitëve të zotit të barëk e vë të ala Kemi përmejnë lezër në ligjëratët e filimit atje Dishkan nga fjallë të i bënkajim e lëgjëzijë në rëndësinë e njohjes së emrave të cilëve Allahu te baraka ve taala dhe prej fjalëve të cilat i kemi përmendur e që duhet vazhdimisht të theksojmë domethënë në, në vazdimësi na shoqërohen që ta kuptojmë na feën ajo është se i gjithë Kur'ani ka arpinë për menanim su Allahu te baraka ve taala prandaj se medito në fillimin pra, e, e Kur'anit deri në mbarim marr çka ka kohë në Kur'an të tashohë se qëllimi final epilogu i Kur'anit është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 Me, me njëherë pas uh, konsumimit e një dozë të shqimit Ajo shtytja e mërënq me cila ka kërku diqka në alët Kur është punja e etjes Ta mam ta morë një dozë të saktuar të ujit Në alët Kështu është edhe me gjërat tjera fizike Në alët kur konsumon edhe e mbushat zvrastiren Në alët Mirë po gjendisa shtytja tjera Të cilat vazhdimisht ata neve në kërkojnë për të mbush diqka Qaj është për shembull kuptimi. Ë, kopja e gjërave të brendshme. Apo për shembull, kush e ka krijuar universin? Kush më ka krijuar mua? Pyetjet ndërlikuara sa ti ban njeriu me vetveten e tij. Këtë këto dietar thon se janë shtytjet sa ti ka krijuar Zoti tek neve, që të mrimte Zotit te barek juhet Allah. Andaj dietar bëgan fol për shembull për natyrshmërinë e njeriu për ta besuar Allahun te barek juhet Allah, ato kan thënë Natyra njëri u të nuk e njefë Allah Por e shtim drejt asaj Andoj përshim u bëngamberi a.s. Këtën hadith Hadin se ka në zilima në muslimi Këtën qdo fosh një linë në tërshmëri Fëtra Në tërshmëri Pas taj prinderit e ti Ose e bo njehudi Ose kryshtera kështu mëra Shekhe Kulisamu të imi Rahimahullah Kër i shpikon këtë hadith Thot Këtume në tërshmëri Nuk e ka për qëllim se Seraj alış të semërdini foshnjë apo edhe një fëmijë i cili si nuk e është prishnë natyrën, edhe e pyet për Allahun në asdhe. Nëse i thuani të fëmijës se si është prishnë natyrën, s'kanët me kërkan që është i devijuar dhe i bën pyetje për Zotin ai nuk i di. E çka ka thot pejgamberi aleyhissalatu alaihi ve sellem kët hadith, është i gatshëm ti dije. Në ka dallim me zgjedhshmërisht për midit dhe i di. Foshnja nuk din, i, i fëmia nuk din. Po çka të fmija, ka të fëmia ka përgatitje që kur ti thuaj kështu ai hazhyrisht e aprit. Por tek ai është një, do të thon, një pyetje ku shmbruni këtu. Për çfarë më ka prur këtu? Ekso më radh. Andaj Allahu xhëlalul në natyrën tona ka krijuar shumë pyetje, vëllezër. Këto pyetje nuk qetësohen. A vash për shembull kur thot book han book qetësohesh. Po për shembull kur je keni pyetje, ku do të përfundoj? Ku soset kjo dënyoj? Ku shumbruni këtu? Si do të jetë funi? Çfar funi do të ketë? Kto pyetës sa di ban, edhe besimtarët, edhe pa besimtarët, këto nuk i shoron pos imanin Allahu xhel xhelalu. A do të shtyt si më i madh drejt Zotit te barra keu taala, cili është vet vet çenga se nëna formuar. Ande Allahu xhel xhelalu përmein Kur'an shumë prej për djijeve tës i jap i bientek çinja jo, tek, tek nevojojo jon njeriu sa është i nevojshëm por shumë për i shum xharave kush ja ka vënë këtë nevojë Allahu te bareke ve teala kush i krijon mundësit për me pyet Allahu xhel xelalu Ali ibn Qayma juzi e thot zoti on xhel xelalu ka krijuar te truni njeriu pyetje pa pa kufi zaraish për shembosë mendja si ta ka icili ban pyetje e shumë për tërë dha për shembosë dha laithitin çka ku i pyetje vet shumë ta mirë por nëse kthehesh në fund kush e krijoi kët mendja zoti on xhel xelalu Por shemë, një mendje cilë e i banë një milion pytje 2 milion pytje Kushe ka kryu këtë mendje, Allahu gjeli gjelalu Mirë, nësa e ka kryu Dhe i ka mundësume vë këtë pytje A nuk është ta i cili ka të kudret më i dhamë përgjigje? Po A në ka zmitë Kur'anin A në dhe zërë shumë e nevojshme Që në Kur'anin dhe hadithin Apo fejnë me një fjal Tamsojna në nënhijën e emra dhe qësive të zotit të bare kjo vëtjale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 A i cilë e ka ndreq A bo Nëse një njëri e mërë telefonin Dhe a i ka shumë shërbime Dhe e pyrët një tjetër i cilë Ska ideje për këta A ka mundësimi a dhonë Kretat gjevabët që që përdorët që ka përdorët Jo A ndëjë Allah u gjele gjelalu e përmenën të emri latif Ku tha Allah u të bare kjo të nësurën El Mulk Elai a'lemu -ja men khalqa l l A nuk e din krije së në vata që ka kriju Ajt ka kriju tyje Dhe krejt ato nevoja zbrastirat Ti plëson Zotë Ion Subhanehu vëtjala. A në dhe zërë Për kuptimin e fejës Të sakt I pastër prej Shpikeve, bidateve, devijimeve Për ta kuptu fejën shnësht Që që ka kuptu e Ebu Bekri dhe Omeri Dhe për nga mërët Allahu të barekje Ku duhet të strehoemi Ku të marim uj Për këta Tek e ma dhe cici të Allahu të barekje Këtë të të të të të të të të të të të të të të të Ado kur shemul Kur'an shpësh e razejn, Allahu kur i kundërshton disa dispozita, disa dia kanë përgaçuar njerëzit Allahut, Allahu i ka vënë mend të isht. Inna Allahu la ya'muru bil fahsha. Këte këtë shëmtit të një pune e ka kthysë Allahu, s'thot çështu se si takon Allahut me thon. Për shembull arabt kanë vën kur kanë bën tawaf rreth Chavës të zhveshur, patesha. Dhe kur i kanë vën muslimanë zban kështu, ato kanë vën Allahu na ka thon. Allahu na ka thon me bë hax pa tesha. A tjer Allahu jelleh wala si je për djisë qesaina? Çjmë, si je për djisë? Ka thon si takon Zotin me thon kështu. Çikollazë, si takon Zotin me thon kështu? Çysh zbërthe, çysh kuptohet kjo? Domthon aj cilë e njef Allahun e din se ajo çe nje me çdo cilësi, qarta aj sot çu shtu. Për shembull Në Kur'an jo jamë shumtuar se lawza për mendim në gjërat e kaluara, shirku dhe rrëna. Allahu shpashkuri mohon të di atë çuçi çuçi mohon wa ma yam baghila. Si takon atina? Si takon atin dikush më bëj po shirku. Si takon atina më alejuti ku të rrëna. Çiko, andaj Zoti ënde barake o talla vezër shumë prej bot kuptime se ish çaron në Kur'an shpash i thandë çënja e tij. Po Zoti s'ban çështot. Allahu nuk ban çështot. Domthon, njoja Allahut shpast siguron tyje, çfar? Kuptim çon dosh. Andaj për shemb, nëse e marr domthon pejgamberi alayhis sallam pa po as mëshpallje, kalëm ditë të tërë, Ebubekri, Omeri, Eksumara. Pse i kuptonin disa dispozita para se më zbrit Kur'ani? Madje Omul Khattabi është i shquar, po pra, niyet, megjithse Ibn Qayme xhuzitha te Ebubekri ka qoftë eksajna. Mirë, Omero kon më i zgjushëm këta. Omul Khattabi shpashar i para aprindë dispozitave. I paraprindit dispozitave E kishtë të gajle pse, pse u vonu Pse po vonohet Zbritje e ndalimit e alkoholit Tani Ka dalim me than Pse Allahu se ndalon e alkoholin Të omën këtab ishte pak më ndryshe Pse po vonohet Dhe mëna jo ka mu nal Ka e diti që Allahu ka me ndal e alkoholin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 Dhe nga ajo çka e kishim mësuar për pejgamberin e pe Allahit sallallahu alaihi wasallam, çka është Zoti? Me çka cilsohet? Çfarë emra ka? Çfarë cilësika? A jedit të Zënën hije në qesai alkol të muhara? Në hije të qesai Allahu nuk mundet më lan ngruën dashveshur, po do të më vesh. Në hije të qesai idintë shumë dispozitor. A do për shembull e ka cilçu pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ibn Khattabin, se nëse ti e marr në rrug, şeytani e marr letja. Nga kjo, zot, nga njohja e madhe e Allahut. Omar Khattabi, Abu Bakr Siddiqu e të tjerë, e ninën Allahun subhanahu wa taala. Aqore pyetëm Aliun radiyallahu an, al, at ka lënë ti diçka të veçantë pejgamberit sasallam, dënë letër, dënë çështonjë apo si? Ja ka lënë letra. Edhe mo hajde tash dihet ku janë ato letra. Edhe pastaj ka ndërtu me dhëbe të kota dhe të devijuara. Ali radiyallahu an al, kur e kanë pyet, a ka ti diçka të kalon veçantë ti si Ali si nip i tij? çka tha aliu do jo sun galan kujo illa fahman an illa kjo shola e lazer shume mall illa fahman an illa e ka pasni later ku pengambel se selem me ka caktua domethan ato shpagimet kur dikush vret jemi sigurt e ka vran niger çka do të më paguaj nëse ja ka pregë ishta çka do më paguaj nëse ja ka thik kom çish do të më paguaj pra kur datantojet ikan çish e shpagun e ka than pos Kuptim pëj Allahot Da më thonë Qiki Kur'an edhe qiki sunat Qika e kini ju jo, Qeta e kam vedhonës Kur gjo është të jesë nuk kam Përveç qiko, Përveç Nëse Allahot ta mundësën me kuptu ma shumë E qikjo më nëse Allahot ta mundësën me kuptu ma shumë Ka e maraj nga njohi Allahot Vërshen vëleze Kërë uh, Ka qeni sahabi për nga mëllit sallallahu alai sallam Në gjamine Kubas Në më në një periferi Pijami isë, për nga mesë, pak më lartë, kush e konë me dinë e ka po A tje ka posë, dhe kemi përmendë Për nga mesë e ka po në mazim pëndë një arë Dhe atje i ka të këtu imam, ndryshë Dhe vonë, s'kën mujtë me ardë në nësë topë Tëk për nga më lë a.s. Njëni prej imamave Gjëdo e kër e ka le dhu Fatihën E ka le dhu Kullu vë Allahu e halë Ose nëse e ka le dhu një surë tjetër Pasta e ka le dhu Dosa ka lju por siun mire, pa e pas ngjitet edhe kulu wallahu kurse kalon. Dhe vin, domthonj ju vjen djemati i interesant. Njani pitonoj ka thon, ja, domthonj lexoje kulu wallahun, kur ta lexosh një herë dhe kur ta lexosh çetër mos e ngjit. Po sa pse çdo themon për lexon kulhu wallahu ahad. Dhe ka shku te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka thanja rso aksuksuks to kanjo. Tha therrani, ta pës. Kur e pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot pse e bonda çta? Më më pëseti ma zdo surë Se le zonë kullu allahu e hat Shikolle se që cila ka qenë përgjitja e sahabit Ka than Inni uhebbu ha Unë edu këtë surë Normal këjtë edu nga këtë surë Por këtë e ka shturë dhe shtes Këtë sahabit Ka than Innë ha sifët u rrahman Edu këtë surë Se është cilësia e rrahmanit Dë më kjo surë Ska përkër kanë së bolë E që për, për allahu unë Çeika ka tha me nga me ali sallallahu alaihi wasallam ka than hubbuka iyaha a atkhalaka aljanna moyma laza porqet dosuri i ka than ju kjo dashni qe te ke vërrësi çtuancilsi allahut çkjo dashuri te ka fult xhennet e ka burgzu me xhennet para no laza mir po çka dhan sahabiu kul huwa ahad allahus samad lem yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad çtu ka trahet do laza Që ka thonë për shketsure Ta adilu është dhe barabart me Një të trejten e Kur'anit Një të trejten e Kur'anit Pse një të trejten e Kur'anit Ska në ta posë për Allahun Cisi Allahun Dhe kër e pyyti për nga mësëm Ubej ibn Kjabin Shokin tjetër I tha o oh, ubej Aja diti cili është a jeti ma iman në Kur'an Qa i tha ubej Tha Allahu dhe për nga mësëm e din ma mirë Atarë ubej i mësëm e tha O bej, allahu Kjo është të për respektet dhe e devit që ka kërë e kështë në sabë Cili është të jeti ma i malë, si pas teje Atarë ubej i mëni kja abi vëzër E mënë e mënë, para se me dëgju këtë përgjigje Këta shënë ka kalëzup e nga me nësëm më herët Bebyt, shënë ka kalëzup Tha Ja Rasullallah, ajetul kursi Allahu la ilaha illahu Al hajjur qajjum Që kërë, ka e murë këtë, këtë d Atar i bije që ajeti cili veç për Allahun fol, është ajeti kursi është ajeti kursi Qëka i tha për nga me samë? Li jehnik el ilm E balmundir E gëzofsh ilmin o e balmundir U bej në kjabi E gëzofsh ilmin se jeshtë allove Dhe në surë tjetër për nga mellit samë ka thanë Për surë tjetër Dhe gjithashtu për shkak se është vetëm për Allahun të bare kjo e tëra Ka thanë sallallahu aleyhi sallem Mu a mu është rrit një sur si Makaz lamalau ni sure, se ka dhan as i pejgamberit. Mkave chu mu me ta dhe u metin tim, cila es ajo suratul Fatiha. Suratul Fatiha, dhe Allahu e ka bëu shtylli të namazit. Ka than sallallahu alei dhe sallam, s'ka namaz pa Fatiha. Si s'ka namaz pa Fatiha? Sepse Fatiha ja është surja më e përmbledhse për Allahun xhel xelaluh. Alhamdulillahirabbil alamin deri deri në fund. Allahveznin semar krid argumentet e Kuranit, nga hadithit e pejgamberit sallallahu alei dhe sallam, e shef se njeriu Së mund të kupton fel, pa e një fëlloh Andaj sahabën nga njohja e ma dhe e zotit Nuk i të viju kuptimet e fes Dhe ardhëm avon njërëz Dhe se ati lezoni njëtë tekste Njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë haditet Dhe nuk i kuptonit se sahabë Cili ishtaj dalimi Pse njëtë tina jet Njën e kupton ndryshe Tjetëri kupton ndryshe Sepse një finin zotin Mo e men ta Këto janë shprej e vëzër Rezumete Aso i shka flasën u lemasi Shekhu i sa më temie I mën ka ime gjëzije I mën këthiri mën dhe e biu Njët njën Kur'an vëzër lezon Sot njëri ju Dhe e shtërëmbron vet Nësejnë se dhe pin filime e shtërëmbron Sepse men tësia ati nuk e një vëzote A ba Por që mu sot e gjeni njëri Lezon Errahmanu ar anël arshistowa Kur'an Sabri ajeta Rahmanin bi Interesant. Si komunsi, do mund si, të lexojur Ar-Rahmanu 'ala al-Arshistawa, dhe qe qeqer berqel, Allahu bi'Arshindron, atë zban Allahu me bi çndron bi'Arsh. Çka i bëoni këta njerëz të kështu me me devju, se, se njehin Zotin. Ai i cili njeh Zotin, i kupton të tekset ç'i duhet. A nda investimi më i madh dhe zotë besimtari i cili është në njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. A nda qoftë se në kompanin jetordna në kët meselë. Gjithashtë në vëzër, para se kalujem të ejmëri radhës, du të abojmë dhe një shkoqit e tjetër, gëse ejmënësën e morëm në lijxëratën e kaluar, dhe ejmëri sotëshëm, kanë pak sa në gjashëmëri. Në këtu duhet pak, do mund të i vazëmë disa prej regullove të ulemave, qëfar ka në ejmëat e njajshën. Dhe pse ka të shumë ejmëra ka Allah, ku gjellë gjellëllë. Dhe përse ka të shumë ejmëra ka Allah, Rah Abo Gjëbard, Aziz, Hakim Hakim Hakim, Latif E tjerë e tjerë Ne vi nga kanarë përshimu 99 një një hadith Por që bërë nga mesëm ka thonë Ka Allahu gjeli gjelalu Edhe më shumë emra Por nëse këthejemi Sa Allahu ka ka shumë emra Më do të pytje Me do në përgjitje Tjetra Se tisa emra janë qash nga ishëm Sigur që emri Që ka ja morëm me me këta Përshimu El Latif Sot e kemi El Khabir El Khabir jan shumë gjafishëm. Ër gjithashtu emri el Khabir, shumë gjafron me emrin el Alim. E pau rre problemi që është që ndoshta edhe na skemi mundsi kit komplet me çartësu foton, nga se këto janë gjuhë arabe. Në kush e kupton gjuhën arabe, domthonë me domthonë me fjalë për fjalë apo kontekstet i lehtësohet kjo punë. Po për shkak se na po vjen gjuhë tjetër, do ta kemi paksa më vështirë. Dhe kjo është ajo sa ka mundsi njeriu, domthonë gjuhë të tjera, jashtë gjuhës arabe. Për shembull, arabi e kupton se latif edhe xabir edhe alim megjithëse sillen rreth shumë afurt po për një takim bota muhabeti pa dimi Dic, di, ku, e dimi dalluaj diç di duk e diku vnodh al ilm ku vnodh lutf edhe ku vnodh khuber apo unjunton për shembull nëse e mbartam për shembull do ta gjeni ju e keni përkthimin kur'an tek shehif ameti alim i dish xabir Herë e përkëthen i dishëm Se s'ka qëshme përkëti Dhe tjetra herë e përkëthen i mirinformuari I mirinformuari Apo latif Prap nuk di Por që e mu njohësi i hodhësirave I po shikot Detirojt me thonë një fjali Nështë një në rapo Apo latif Khabir Andoj, e para për probleme dhe zërcina S'kena mundësi komplet me qartësu fen O është ajo se mangëson fjallore Mangëson fjallore Dhe njëri kur s'ka fja lojsh dhe dhe që si Si me, si me, për shemblë Ta kuptojnë adhezër se shpesh po e atë theksojmë këtë qështje E diku i do shtë adhej do këtë Pse atë shumë do më bon nështë kënivellë Për shemblë Djetarë kanë si e shemblë Si kanë si e lë Abrahman del Muallimi Dhe se një njëri, për shemblë, kalin qërgë Kalin diverbor Kur s'ka po në gjira Edhe mundoh është i mja shpjegue Se dora jote doraj E ko kështu kështu këtë ngjyr Edhe kështu kështu këtë form A rrinë do të me fjalë më jashpegu? Nuk a rrinë Ti do përshemull nëgj... Dora jote është përshemull Bardh E përlim e Abo Nga e zeza Jeze shkan Nje bardhavell Së kuptone Pse së kuptone? Se nuk ja ka lezu trunja së një herë në ngjyrat A kuptone? Nuk ja ka lezu Përshemull Mare një shemull tjetër Në synjoni për shembun e, e, e ka pa veç gjurin e bardhë dhe zezë. Veç gjurin e bardhë e zezë. A do ti thuaj për shembun dhe pash një dru xelbor. Çuçesh më qon? Ai te truni vetë ka veç bardhë dhe zeze. A do ti thu druri ishte me gjetha të xelborta. Ai do tash, a zeza e, e bardhë. Ti thu os e zeza ze bor e xelbor. Ai prap li vlihën tru ne vat i dal vetë bardha edhe zeza. A kit ti rrugmia shpjegoj ç'i doga të xelborta? Skirru. Andajsër për shemb, gjuna rove, koshfreje, të cilat halludon për njëse ndetalt imt, tikur ti im mbledh kët fjalë e gjithë tëra, çojnë te të çaj. Është varf, nuk e njeh, nuk e lezon. Andajsër kanë prurë dietar plot për sheme të të cilat e e, e sjellën këtë. Tem. Andaj e para vezë, është mangësia gjuhsore. Por në aspektin shëndetik vezra ko përgjigje, Inshallah ka ka shumë emra dhe pse ngjasojnë njëra me tjetra. Do të mundohemi do më dhe këta ta, ta theksojna E para vezër se ne kam përmen Djetarët në këtë aspekt Kanë dhanë se emrat e Allahut Ma në men të ta E plëtsojnë Qenjen e Zotit at, E plëtsojnë e kuptimin ato e bojnë Zot Do më dhanë Kër Allahut Gjele Gjelalu e përmen Forcën e vetë Dhe papas forcë nuk je Zot A bo Mirpo, nëse Allah e kish përmend vetëm forcën, trumi kishton i fortë i mund të më pozullum. Apo. Apo i forti godet pa dije. E Allah kur e përmend forcën e përmend edhe dijen. Do të thonë, tiç me një tashqi i fortë koka. Po i forti më më pordor forcën ku të mua, a thot Allahu el al hakim. Ai është edhe i urtë. A e kupton? Andaj jetar kan dawn, rregull, më ka ime xuzije thot. Emrat e Zotit te bardh ke u taala e plëtsojnë, do më dhënë, njëri tjetërin në kuptime, dhe e modifikojnë kuptimin e gabuar shka mërët betarën në krye. Por shemë, merë shemë bot jetër. Por shemë, Allahu Gjilole ka emrin El Aziz. El Aziz. Ajë që li është, do më dhënë, plot krenari, plot madhështi. Kë i emrë vëzër, si kur ti të lezojshme që këtë emrë, se zoti është shumë krenarë, shumë i madhë, i plot fëqishëm, E po, s'ka mundësi me këtë qëshmi avon Allah për me qëcu këta Shpesh e vjen edhe E a, jeshti më shërshëm Se për në ryshët dalë dal shpirët i për venit Andaj Allah u gjele gjelalu Emra të plëcojnë Do me thanë njërë tjetërës Dhe modifikoj Por shemë në se e marveze në Kur'an Me cilat emra fillon Kur'ani Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim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 Do më thonë, aji cili meriton më konzot E aji cili meriton më konzot O shumë i madhë Andë e emri mëj madhë në Kur'ani Allahut Në mendimin e, e shumitës djetarë Vë është e emri Allah Allah Nga se i mbledhë këtë e emrë atyre Mirë, i bënkaj me gjëvzi e thotë Nëse Allahu përshemur E njës të veprëm Bismillah Apo përshemur në Kur'an e ki Elhamdulillahi Rabbil Alemin Falëndërimet i takojnë vetë ma ti Cili është zotë i v Që meriton të adhurimi Zot i këtë botrave Sikur të ishtë mjaftu vetëm me kash dhe zërë Në këshindar zema pëj venit Se të tregon veç madhështia Veç forcë Veç meritën që e ka madhërua Edhe të jeti se s'mun është me ju bind Atë sa meriton aj Sikur mështë kish ardhë Dhe dhe theksuar Errahmani, Errahim Se aj sa meriton S'mun është kër me bo Po anështë i më shirëshë Ta falë, shumë falë Andaj i thot i përnkaj me gjëzije Shiko, e Rahman E ban edhe më të madhe Allahun Po nga amat jetër edhe përmirësonat Do më dhe, qka më nga me keq kuptu e përshemol O Zotë, më nëse vesh i madhije E në kurs më nga me dole akësh Shka përnë atë me neve, i thot Rahman E mi më shirësh Jove qka, Rahim Shiko, dhe zë, a që malë është emri i lahë Që do është me ardhë Rahman, e ar Rahim Mirë Sikur të është, robi kër e kuptar Rahman, Rahim, ullirovat A ba, e bëma si kër kërë kërë më shirëshëm, në falë, në tolerën Më një e kërë tjetëri stabilizuës, me lëki jo më të di A ma e të merë logari A e të merë logari, ditër në gjithë A në dhe zërë në se rezonë, kërë anë përshimë Emri Allahu Gjeli Gjelalu, kërë që është rodë me një tjetër, ma e me në regur Në kërë anë e gjenë shpeshtë ta ajo ma no mundo ti me çka tu pyetje vjen emri tetër e drejton Allahu për shemb kur përmendet fuqia e Allahut gjithmonë përmendet edhe butësia kur përmendet për shemb elmi i Allahut përmendet edhe ursia pse vijnë këto lezërat çe ta stabilizojnë njëra me tjetrën ande veza emrat e Allahut te baraka we taala e plotësojnë domodhën domethënia e njëra tjetrës megjithëse janë të plota në vetvete megjithëse janë të plota të plota në vetvete por shemb Allahu xhele xelalu Ta kishë përmejnë veç emrën e ti fales Fales Dhe nga ona tjetër Mës ta kishë përmejnë emrën e ti Apo cilësin e ti Apo Se është i ashtë për në dënim Apo veprën e ti Se aj bënë kurth në daj kurthagjive Nëse i shpërmejnë veç gafur Qka kishë mëjtë me bërë Por shemrën jehudia Apo shpirti lig Ja baj punë në në e ndreqim e më, më falaj ja Apo ai josto kishtanieri kur e di se për shembull apo për shembull çe një raport një me një kur e di se njëri është naiv s'e kosh ngalim ata hajtë se kur të marrim me voma bet ja bajona mine se ai disa janë xeni atë vallë se çe është një tjetër është domethënë bujar po është edhe xeni mund më i marrësh mohabeti më ti shumë, ma shumë është. më zhumurruash thukshira më pas kanë filani vallë kisha po çarrën jaksha li kokën me atë ama alani imagjin vashtaj E Allahu gjeni gjeni dhezër, kër e përmeni një sifat, të regonë, të regonë një tjetër. Përshimë Allahu shpesher e përmeni në Koran, oa jemë kurune, oa jemë kurulloh. A ta bëjnë kurtha, edhe Allahu bënë kurtha. A do? Si kër më stak ishtë përmeni dhezër, edhe Allahu bënë kurtha. Qëka ishtë ish kuptu për Zotin? Njoni bënë kurth, a ishtë mërvesh. A ishtë këndopsi për Zotin? Po, edhe Allahu bënë kurtha në shkurtësotiën te bareqe o taala nuk e permend nje cilsi vetem se e drejton kuptimin e robet me nje tjetre vetem se e drejton kuptimin e robet me nje tjetre and shejhul islamutemi rahimehullahu fat allahue ka bue emrin apo emra necessit e ti bazën e kuranit kush i kupton emrat e necessit allah let e ka me kuptu kuranit si ka ngutur sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu vëzon kemi edhe uh, ato ce duhet ta permendim para se te kalojna ne emrin e radhes E, edhe këtë dobi, si në ka përmejnë, i bëmë ka jimë të zëzijin, e shumë për në imrave të ti, emra dhe sesit e Allah dhe zër, prej gjurme të se duhet i lanë të këneve, Allah është nuk është vetëm marë e informatës, në montani e na i murëm disa për emrave, sot jemi përshemën të emri El Khabir, por se këto emra dhe zër, nuk jam vetëm që na pokallin ako, a, po, Zotë ja kishe dhe këtë emra, jo, jo. Kë nuk Tu kemi të bëjmë do domethënë me me qenien uh, e vallëshorën që ti duhesh me respektua në hijen e s'ka di për ta. Apo për shembull, kur ti e di se njëri një ka titull, ndonjë, ti ndërton raport me ta mbaz të titullit që ka, apo ti nuk e trajton fëmijën si babën. Vdhavi nuk e trajton si shokën. Apo domthon ti mbaz titullit që ka, ai, ti e ndërton raport. Apo nuk thon për shembull, çka so profesoraj? Ose çka që e ka bab, pse më s'e trajton si fëmi? Jo, fakti që o bab, çka ndron mohabeti. Apo, fakti që o plak, ndronë më abetit Mirë, fakti që ti e mësën në emër zotit Ta në, ka raport Që të dush me bëmë e ta I për në kaim e gjëzije Thot, gjdo emër, ka një pozicion Që javënon në robit kërqë zotit Gjëmë, emri Allah Të avënon një pozicion, që dhe është ibadeti Emri Rahman, shpeson Moshirën e Tina Emri Bërshimu Elkawi, ruësh Apo, Elbasir, erun shigimin Essemi, të nin Erun dëgj Nëmonë, gjdo e mëri zotit, ti duhet me të pozicionu në raport me Allahun të bareke, o e tjale Andoj të të të mënka një me gjuzhije Se nuk ka mundësi Robi me adhuru Allahun Me adhujim të vërtet Dersa tja njëf, hakët në përmet emra Nuk, ma e men të Së mune të robi me adhuru zotin Hakë që shi takon ati Dersa ta njofet, që far Nëmonë, që far më dështi e ka Apo? e në Apo Nëse ti dhe zrekëshe e takon një njëri në r edhe nuk e di kusha, nuk e shef edhe i fola ti me gjumëm të monësit njëri thjesht, thjesht edhe kur të kthej e taj përshemull e shetës është një titull hojgj, apo prejnd, apo di kush apo a fëzit o oh, më falce dhe monë, se di të kushije edhe në rasën e pe nga merisem një i grujes, i ka dekëf mija edhe e ka shku të varë, duke qajt edhe pe në samë ka shku prapa edhe ka thonë, durim sabër, Allah është problem për sabër Adhe ka thonë, i jak e ani, hik, largohi për muhe Mëse ka po kusha Hik, largohi për muhe Ka thonë, disë e disë e më ka gjithë muhe Ne, i se ka shku për në mësa E ka la, musë i betë ka pas Pasa i ka nga dhu, qaj që ka të foli Ka për nga mërë i se në sëlle msa, thon, A jo vrapë të për në mësa Ka thonë, jasë dova sekunditë se si jeti Čko, fakti që ta shpetit që për në mësa Me ndrojë raportin Ata ri tha për në mësa, dur Jo mënieje po sjellim Turim, duhet mos më thën dorë fjal kur të marrësh vajzën e lajm të madh. Mos ani mbas një muaje ti vetë që çecosh. Çecson kohat. Traho biliton? Të koha. Andaj fakti që e morrësh ti tash pejgambëresa më është, atë çka? Atë në ndër raportin. Edhe ti vëllazër, kur e morrësh ose jo, kur ta kupton. Salla e pas ka këtë emër. Ky nuk ka proces informativ. Ti tash duhet raport. Kur diçka Allahu çadën tarsit çëndrit. Rrobeën tarmës sanitutës, kur ti disaj dëgjon Apo si janë dubon shum zona. Apo, çmakin po kur ka zhurmë, gazet? Zhurmë? Edhe ti e mëni shoktane ve fol. Pse fol rahat se disi janë dut nija, do shkoj ku zhurmës. Po ai stallovs ka problem për zhurmën e mbyllja. Në 7 milion njerëz bashkë mund të fol, a disi pengohet. Nuk i përzi në zona. Subhanallahu wa ta'ala. Allah do të, të, të bën qaime juzie, Allahu جل جلال nuk ka mundsi ma adhuru. Në adhurimin çka i takon atij, derisa robi t'i dië emrat. Emrat, atributat, cilësitë a tara ta adunallahu ju jlelalu na nabas ta emra ndersa adhuri me allah ju jlelalu dhezer nabas ta emra bota ne dy forma kto do di ska bi pronen ta do di pronen prap se ket emron fun qe tu doin me ard do bon ket emron qe na memorla qe tu do tut me ard nase na porcim me emra ta allah abomsim kuran abomsim fenes ot ju jlelalu dhe nfun prap sa adhuri me allah si duhet kotikem zut ja te argument kundertye Çu j ka thon Allahu selam, El Kur'ani hujjatan lak. Kur'ani argument për ty ose kundër teje. Çu ti pesësa i malskit utash? Ti pe dencaj meriton ma dhurohë se pa dhuron? Ti e din sa i mund të shtinga ndan të të mandai gara? Nuk ti meriton ta shmexhin xherën. A kupton më kjo çka është raporti? Kur ti më zon kush është aj dhe pastaj nuk jep hakun. Andaj do të bën qaim el juzie. Allahu vadurot për dy forma. Me dy forma dhe dy qëllimet kryesore E para Allahu adorot Përshka këqenje së ti Dhe kjo është adorimi Për nga mërve Dhe i mëgjëve të Allahut Si të cëli me dërejgjën e vetë Të cënë e ka përshkut për nga mërë Alei Salatu Selam Kërë shpiti qka është Bëmirsia, ka thanë maduru Allahun si kur jetë duke e pa Nëse tin, tin ata nuk e sheth Ajë qëfti e Gjallë, thodi më vëjmë gjëzien se emrat e Allahut te bareke ve teala ka shumë bretër sot, robi adına Allahum, për çato emra, edhe pse ato emra nuk i kthehen te kthira me ndonjë lëvërti. Porse? Beja meres a selam shumë hadith ve ka përmend fytyrën e Allahut. Apo të kërkojë zot për shkak madhështis të madhështisë të fytyrës tone. Për shkak lartësis të lartësisë të fytyrës tone, kërkoj më e pa fytyrën tone. Apo ose për shembull që ka thënë nga mëla aleysselatu selam nuk kam mundësi o zot me të shpreh falënderim la o xsi quan nuk di si ta përmbledh atë sa meriton ti me të shpreh lëvdat nuk di ti je që e di vetëm këtë të shprehaves apo shkalla për disa prej shprehjeve të e, disa të as menime dot nga prej sahabëve u shem kanut ka thënë o zot të falënderoj dhe shpreh adhurim po shkak sultanit më të madh që ai ti Pushtetit madhë shkajki Kjë lojë dhe zërë është më i larti Për më i fështiri në rritje Qështë është kjo dhe Kjo është me adhru Allahun A ti kur gja sfiton piksajna Në kuptimin e të prekërmës Por shemë Kur ti ban Allahu ti badet Dhe do vetë se është i math Hicpa dhëmë Se është Allahu i math Ti sfiton kur gja piksajna Se Allahu për shemë dhe është i bukur Ti kur gja sfiton piksajna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 Andoj për shumë ka thonë sallallahu a.s. Kën e angazhon Allahu me përmendjen e Allahu dhe madhrimin e ti Allahu jep ma shumë sa ta që ka e lipin Shumë njani thotë ozot vjema këta këta këta Për njani së më thotë nëse njani është angazhu të thonë ozotë sa i madhje Sa i lartje Sa i pushtet qëmje Sa falësje Kitu ja përmen emra thotë për nga mërë a.s. Allahu që ti jep ma shumë se këti Se kjo është të morë me vetën kjo me Allahu Allahu ka çef rroptë vetë më mor me Zotin. Andaj i ka i ka angazhu natyrshmëris më mor me Zotin. Qi kemi përmend nga Muhammed Qutbi, ka thënë se edhe ateistat ju shkojë jeta tu më në Zotin, a ka Zot as ko. Po s'mund më dal pikë kësaj teme, se Allah ja angazhon rroprit me veten e tij. Allahu ka instaluat atë diçka që është e pashmangshme, ti skiçare pa fol për Zotin, edhe s'e mohon. A mos skiçare pa folur për Allahu. Kush e ka kriju këtë eksistencë? Kushun ka kriju mua? pse jena kriju eks te malla? Andaj ja durimi i paurvezhon. Kërështë adhurimi i dashurijes Adhurimi i dashurijes Dhe mon, ozot du Të madhroj, të respektoj Të lartësoj Të bëje i badet, të bisejze Të bëje ruku, të përmendi Përshka dhe që i madhë Ti, pa më dhonë kërgjoh Dhe formë e dit, ojshë kërë tjatë Kërështë e mu Do të amorë me një prajimërët Allahu të barë kjo e tala El munim, el uh, muatim ai cili yap a, a, a razik ai cili të furnizon ose per shembull al khalik ai cili të ka kriju zonjërit o zot alhamdulillah chim ke krijuar alhamdulillah chim ke dhom buk alhamdulillah chim ke dhom shpi alhamdulillah chim ke dhom shnat kto jana durime por nuk jan shkallës të parë edhe pse kjo është admirim i madh shumica njerëzve kanë adhurim, musliman, këtë admirim pe musliman ke dytën vona per shembull njerëzot alhamdulillah çu buk alhamdulillah për këtë nimet ama për shembull Roja natanya se do thot unë zotin e falënderoj vetëm i madhave. Unë i tut natyve të shoqë timat. Me adhurimin e parë është ngadërëja, do ta shpjegoj në anë edhe në raste të tjera. Allah do të bën kaj me Xhuzije se adhurimi më i madh është me dashën Allahun për çënjen e tij. Adhurimi nën këtë adhurim është me falënderim për nimetet që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe në ta bezo qad shumë si shuria, friga, për degëzimën siç është dashuria, edhe frika, por çela duhet më çën më e madhe te rob, a me dashën Allahun më shumë apo më u friksua që diskutohet njerëza a më dashh më shumë apo më u friksua. Ëm an kaj më juzi kur e diskuton këtë meselë, bon, janë e gat, rezumeja, thot Allahu don më dashht ata më shumë sesa miu tut. Bileta tu tuta është degë e dashuris. Nuk është legitimu tut apo i Allahut, po sa Allahu e do tutën e robit. Ka thon tut, unë do tutim tut. A më shikoi, unë do ti më tut. Kthehet punvonte. Të edashurija Anë do t'i pënkaj me gjëzije Fun e kryje Allahu ka qëf me edash të Allahum Fun e kryje Allahu ka qëf me edash të Allahum Të bare ke vëtjara Nërsa frika është degë edashurijës Degë edashurijës Anë do t'i për njëra prej emre të Allahu Gjene gjelaluhu e cilë e imbleth Këto emre bashkë cilë është Bërë të zënë ka thonë sallallahu a.s. Elif dhu Mësjudani qësaj shpreje Ja dhe lë gjelali o l Jalal, çalamon Jalal, dikansh ka e do shumë pi dashnijës të mëdha i, i ri me drojë. Kënibë po shjon njëri ku do dikan, edhe për njerëz. Hoxha apo dietara apo mësues, pi dashnijës sekshire. Apo pi dashni, sigurisht e thonë Amr ibn al-As, radhiyallahu an, çat shedoisha pejgamberi Samson e kshirsha. Shumë doisha se ne kshirsha. Andaj robi, at shum për shembull madhror Allah meën El Jalal, saçi pi dashnijës të mëdha i tutët. I dashënjit madhe, i tutët, por tu ta vjen si rezultati i dashërrisë Kjo e ka edhe vene vetë në monë, e detalit shumëta Po ajo që ka duhet robjë edhe zërta din Do më dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Se emrat e Allahudhë, me njoft e Zotin Ska gjëmët madhen këtë dunja Robjë është azab qasësën se njefa Zotin Adhe shikoni dhe zë Kurani, zhdo shpreje, zhdo ajet E qënë mesedën të Zotin Kjërë e Zotin që ka ba Qëllallahu çka që gabon me kta. Qëllallahu çka që gabon kti. Qëllallahu kët pejgamber, Allah e ka përgatitur. Kur i përmen Allahu pejgambert, i përmen pejgambert dhe rreth e përqart, i përmen begatiçka ju vashlu Allahu kti në pejgamber. Allahu Zot, ti investojm 10, të furnizohemi në maksimum sa ka takat njëri me një Zotin. Lëzosh çka dush, studio çka dush, humb dot çka dush, shëtitë dhunjan çka dush, nëse se ke një Zotin, krijuesin e kët këtyre, në azopkim qon. Allah ja porjemu njerëz të plot Ndod botën e, e përëndimore shumë më të madhe Njëri le zonë livra më të moja Doktor i shkencës Doktor i kësaj akademije Në fond, ish vra Eki ish vra vete A di një mëse dhe zë? Qësë ndodhë kjo? Nëse njëri është a ketë ketë komplikim Apo, përshemi Qësë të da morë me emë, të da shërëve me El Khabir Njërë një është a përshemi që ka shkut një livrë, një njëri Shumë të mire të Është në teatër, në teatër. Për shemund një miq çka vop operacion ka morë zemra ka ndjer pikto këtu. Apo damarte njëri e këtu më radh për 0 sat janë ndërlikuar në shkenca të ndryshme dhe njëri kur i merr vesh këto kë. Edhe mfun nuk e di kush e ka furnizuar këtë njerë me këta takat. Apo çdi kaka or kë. Këtu është taj, më a një pyetje tani. Ai vullnish ka bó. Kur djon pas kamana, më ma mirë po liroda pik kët pikëse barre. Apo, apo por shem shëzolum dunya. Për shemund, shavrosia. Mbytje, fukarallëk Smundje ndryshme Me pa dhe dhe me legju për smundje Qa ka kriju zote i gjele gjele aluhu Njëri ju, mos mukan imani Nuk ka takat mund bajt para kësaj së prove Qa ndodh me, me gjerat Sa ti ka kriju zote i onë të bare kjo e tala Qa ndodh në fondë dhe zër Si kur robin u kedin se kitë që to Qa janë shash podokën në kësane Plotsohën në akhirat Më zore i kam i këpto Që më të ishenë Me në milionë njerëz vritën ndunjo burgosën. Vallai mos më kon që e dim bindje se Zoti ka mohaqmor për këto. Ka mepru kët zullumxharin, karzhi, dbomë zullom dhe kanë mu çorros hakun në mëzvejtja bot. Këmi do. Kputët zemra. E shef mirën e mit. Zop tum, zop zo. Apo bi bombave prej armëve. Mos mogun gjena djem se zoti e kthan borzdhitit çhagon dhe jap edhe shumë më shumë dhe i hakmirit çtu i armikut çish çish çish më gon sira. Apo, apo për shembull, për shembull, njëri prej këtyre shprehjeve kështu, thotë, është e pakuptueshme. Normal është e pakuptueshme për këtë, është pa besimtar. Është e pakuptueshme se si ndodhon këtë dunjë. Njëri më vroj shumë njerëz dhe ku të vjen edhe ai kemi u hakmorr atij e ka shkuar shpirti ja, ka dek. Apo vara më vëza? Unioni vrat çindra mia njerëz. Edh organizoho njerëz me shkumë hakmor. Ku shkon e gjithë në vdekje? Çfarë çfarë keqje e i kopta njerëz. Nëse ti as besojnë se ai shkoj te Allahi tash. A kupton? Do thonë, ti tamam e kapzu lomçanin, ata kanë shpirtin. Apo shem ta ka vrovë kit familen. Me zanat, dikush ta ka vrovë kit familen, zoti na rujt. Edhe në fund ti tamam e kapzu lomçanin, ata shkon shpirtin, des. Panëm do far të farm lei fit kop ti e, se sunu hakmor ndaj Saj që ka të ndodhe Mirë po besimin Allahum Që ka ban Ty është ta shë ala maket Që keme e pa atje Bindit ja E në de maket Që ka mujtën me bëgur që Që ka mujtë me të bëgur Që ka me të bëgur zotë Jënë të bareke Vëtjarë Andale zërë Imanin Allahum Besimin Allahum është nga domos dëshmurit e jetës Jeta për besim Dhe jetëm e besim dollon shumë Anda njëri për jateistave Shprejët kështu Në fungë të i vargut, kena me full për atë i isat, që ka thonë që ishtonë ku janë nga true. Njëri për atë i isat dhe thotë, e mira e besimi që ka se besoj, o shqetsia që ka të dhulon. A i këshërët shprejën. Thotë, besimtartë me gjithse e kanë fantazu besimin, hasha vë kella, a thotë mirë po ato e kanë një dobi, se këto kaotizmat, këto qëregullimet, në trunin e tyre i kanë drejtu. Thën, kete ka bohë dikush, ati i drejtua A i thotë unë së besoj Mi po dhotë këj, sigur e gjeni që të si, dhotë dikush pi menajon këtë Thotë dhe këj që asojsh ka e besoj unë ose këjt në kaos ka jena Shumë këtë që po Shiko dhë, ati isto Thotë besimtari që taj e lakmoj A i thotë unë së besoj Parëm në nërfar në religimi Thotë këj, barëm një të mire ka Thotë këjtë senet janë regu Psa, I menajon në një qenje A, një Vjen te drejta. Fondërsa na çka besojna, se ateizmi çka vë zot, çka kur gjog. Ke të korpi kur gjog, në kur gjog ka më shkuar. A mund të para një njerëz që jeton me këtë bindje? Andaj besimi në Allahun është ngado domosdoshmëritë e jetës. Andaj Allahu ka shkruajt azab të madh për ata që s'ka beson. Ka shkruajt sa azabin e ka pikë të dhunja deri në ahiret. Ëh neve kohan doshta pak na ka ëh mbaruar, por si do ta hapim emrin e Zotit xhel xelal se e kemi në Uh, rath pasaj do të avajzhen në mirin allot e barek e vëtërra Emri rath e zërbësh, emri el-khabir El-khabir uh, El-khabir jven nga fjala El-khibër, apo khubër Apo khibra Apo mëkhbara E tjere tjere prej uh, rranjëve të kësaj shprejhje Për me e u lecu juve Na e përdonë në gjuhën ton uh, Haber, s'ka haber njëri A i tëjna Në mund s'ka, nuk është i kësaj fukëshe Nuk ja kapë këtë pun, apo Ujtën pë Kër e shojnë ndikanë që të morë me punën jodë vetë Që si për këtë asojnë Thonë lejë se s'ki haber për këtë punë E qka është haber? Kjo vezër ka orë nga feja Këtë shpreje, në huazun njërzik Nga feja, nga emra lotë el-khabir El-khabir Huber, apo khabar, apo hibra Të zitha janë për elmi Për dije Një po të ne thamë Alim, folën për emra lotë, i dishëm Të ne kemi khabir Njetë është Po jo ajo dhija e ilmit, është të jështë. Kërën e mërë vezër kërët 4 dhëtë 5 hëllë në Kur'an. është të jëmërë shumë dhe mëllon i cili ka konsiderat në Kur'an. Shumë vjenë, kërën sërën Ali Imran, kërën sërën El Enam, kërën sërën Fatir, kërën sërën Tëhrim, kërën sërën El Adiyat, e shumë nga ajetët Allahu të barëkja vë të gëllë. Emri El Khab Ka dhënë djetarë të gjuhës, Khubër, huë lë ilmë. Khubër, haber, është ilmi. Kur dikush di shka, i thënë, lehu khebëra. A i ka ilmë për këtë punë. Apo i thënë, përshemë, elë khabër, elë mëgjërrim. A i cili, dhe më donë, e ka një dije të sigurët. Ka, dhe më donë, të njeri, ka ilmë, të më donë, të jetë dipë o si e sigurët. Dhe ka e një që i sigur, të e këmë provu e Arabë kër e din të kujë se e din i pun me të provu e me i thonjë Lehu Hibra, kabir Dëmonë, kër e din se që këtë pun Se ka veç, dëmonë, i e mafru, jo jo E di sigur Por që gjemë, uji opo, E kemi vërtetu në histori njërzore Se tashun e tjenë Që këmë informat Nuk o, dëmonë Nuk o të ishka që duhet me e diskutu Këta e kanë provu njërzin Andaj thë në na kena Hibra Na kena Hib Efektive. Ane kanë dhënë djetarët se khibra vjen për kanë ilmi. Gjithashtu ka ardë, khabertun emra e kanë provuar qështjen, e njohë qështjen, kanë dhënë, araf të thonë, idha haqak të hu, au araf të hu ala haqiqatihi. Kure njef një qështje, por jo vetën për jashtë, por jo ja njef edhe haqiqatin, mbrëndsijen. E këto është ajov një, atani ku mund të daloni mes emrit alimë, unë xhpir më jeshian ndër lidhura njëra me tjetrën ndër lidhura njëra me tjetrën domon xhbro vjen kur dikush e din branchmen e një gjëje që shifson funksionon pimllena detalet e branchme ka ka funksionon ande qava el muhbar khilaful manzar kando la lavat ajo e cila është muhbar është kundërta asoj që shifet domonë kundërta asoj çka çka shifet a kjo janë ato se kanë ndonjë aspektin جوزت امر الله تبارك وتعالى فصدي ابن جرير رحمه الله امر الله تبارك وتعالى الخبير فضل الله جل جلاله نباني العليم الخبير وكرابلين پیغمبر عليه الصلاه والسلام كترغور يديشني الخبير فصدي ابن جرير العليم بسرائر عباده وضمائر قلوبهم الخبير بامورهم الذي لا يغره شيء كظم امر الله الخبير وكطو بوراي داز شيغو Emri Allahut e khabir Dë fjali Duhet me e zëbërti me fjali më të thjeshta Emri në khabir Ma të edhe një një në arabe Nëse emra se i ka zvitë Allahu Që i sotë njerë për djetarëve të Endelusit, Ebu Bekër I mirë arabi, djetarë prej Malikive Ka thamë, jo arabi, ai Sofia, hojë, i mirë arabia i sufia Kjo është hoqë i muslimanëve e në sunet Ka thamë, nëse edhe studionë kërëan Nëse studionë kërëan, më në më në bëzë Nësi studion Kur'anët dhe mërë një fjallit Kur'anët Ajet Edhe e mërë një ajet Edhe ja hek një fjall Edhe qëket fjallë thu Ta shëtis në sinonimët e ke Gjuhës Arabe Dhe t'ja gjeni tjetër Kër t'ja vendosi ke tjetër në spriqët i që ajeti Tho s'ki mund si me gjitë Abo Mërë që në dush Elhamdulillahi Rabbil Alemin Nëse thu A mundë që kjo Rabbil Alemin Alemin Mundon një fjalë tjetër dhe mundos mu në vend të kësajna, edhe prapë njëjtë më kanë fjalia me të njëjtën makna, me të njëjtin kuptim, me një të madh vështirë. Thot si lëkë gjuna robësin e xhenit. Thot kjo është fjalë Allahu te bareke ve taala kitabun uhkimat ayatu. Libër të sinen janë porso sa jetën. Thot janë porso sa jetën, thot hekeni fjalë li pa munesh me nun xajshëm sunë xhen. Ceka nuzote. Ju jesh po më ndihmon sa për me ilustrua në aspektin e ai gabos apo homolit apo pse qe realitetin e gazet realitet, kur te e marr dhe e çmonton di diçka apo kur e marr dhe e çmonton kur e çmonton tham gjithmon kur do me montu por zdi ti kur si specialist i azaj do strafa dalin tepar pse se ti specialist nuk je specialist i azaj thu por shemu çu kjo me çtese po jo çysh me çtese kur kem ajna e allah u zgjeles sa portai kuptu vetë Allahu ka zbrit librin e tij me fjalë arabëve, atë nga fjalët e tyre. Të të ti tani mos i ka zbrit ajetin dhe ka pru provë. Merre për shemb një ajet, heqni fjalë, marrni ujë zarob në një ajet tjetër, tu yas, në është çuse ka. Se nuk shkon. Kjo është fjalë Allahu xhelaluhu, ah, al-khabir. E ka zgjedhë fjalën e cila prej brenda mënove, vetjasme prej fjalëve për shtatën nga këto fjalë. Kul hu Allahu ahad. Kështë që është për ishet Heke një gërë, kështë që është për ishet Nëse du, të avdojmë i sinonim Jo, s'ka mënë si Andoj djetartë jam pajtu Se ku shindronë gërë mët e Kuranit Një gërë më banë kufër E të hadithi, jo Shkjëllë dhe Kuranit, fjale Zotit Nëse një gërë me ndronë Thu që për e këtë dojmë i sinonim Jo E një të emër Jo E të hadithi, e në hadith pop se, se Andoj prej argument se kam prudje të tarnë Mes ajeteve dhe haditheve Cile a e dhe zërë Përshemur Kini pa transmitusi E borera, e një Abasi, e Aisha E tjerë e tjerë përshemur Kër katojnë hadithe Në fund thonjnë Përshemur, shpesht të rëthonjnë Apo si që ka thonë për nga mërë i sësëllë Apo shpesht të abinit E që dhe një një hadithin për shahabës Thot Sta shpedi që kjo fjalla kërë shahabës A, e, a e Po ni porzihet fjala penga mbi dalaj sallallahu alaihi wasallam me fjalën e sahabës. Mundsia më porzi fjala e sahabës me te ngjam samo shumë e madhe. Pse? Se kjo njerë i kjo njerë. Që ogniel, kjo ogniel. Do të shfasoj në xhachm, s'mund të bëj. Mir, a ka dikon dëngë në dhunë të sahabës, ta bën, Ali. E ka një dërs, ka du di gush në dars, e la mëna derse ka lexuar një ajet. Edha i më thon, sa shpedi ku ku ndërprer atajeti. Jo, këtë të di. Dërë që tuk e ajetin, aton fjarë atina Pse fjarë Allahut ndryqon ati Shumë Ska mund qimu përzime tjetër A në shiko tjetër, që kanë dhalu Kanë dhalu në Kur'an, s'lejot, as harfin, as haraketin me e ndruen Apo, për shumë dhe kemi Elhamdulillahi Rabbil Alemin Apo Gjerm do me dhonë me e ndru hajen me kha Mir, haraketi shka të me dhonë Me e po Elhamdulillah A banë që shdo? Ose Elhamdulillah Pse, se e ndru më anonë Ando shikë ove zhenë, kur anës kanë toleru, asë gërëmën, asë haraketin me andru Hadith shumë për i detavel tolerojë Ka thonë munët, nëse din i sinonim në gjajshëm I cili nuk jebë domethanje që ka si ka sinu për në mësërëm Lejot me, Pusimu, mësram, me hadith, sahabia, tabini, tabini haron, e ka dhënë, me e ka dhënë, domethanje Qërë shumë me e ka dhënë, me e ka dhënë, me e ka dhënë, me e ka dhënë, me e ka dhënë, me e ka dhënë, me e ka dhënë, me e ka dhënë, me Për nga mësëm ka thonë që është tu Po jo me që është preje Djetër ka thonë nuk ka problem Se funi-funit që ty pari si dhe A ma jetët? Jo Andaj emri Allahu Gjene Gjela al Luvizër El Khabir Oshë do mënë prej emësët Ven gjunë Arabe A ludojnë për do me thonjëm e ve Tho di në gjerimi El Khabir Oshëta i cili i di Sekretët e robëve të ti Dhe të mërënçmët e zemërave të tyre të I mirë njohër Apo njohës i imtësive Të gjitha qështjeve të robëve Duke mos ju mëshef as një gja Pash Të është qikollet të gjitha këj definicion Po emri në allot e khabir Edhe një her Njohës i sekreteve të robëve Kitë sekrete të të njëf Të brendshmeve të zemër Qëka ki mrejna në zemër Kitë i di zoti gjële gjëlelu Pas e ka thonë I din detale kitë punë të robët Qëka të rethojnë Apo Nuk ki fshet, asti sent Apo? Shikovezër, një prejimëcive të Zotë i Gjele Gjele Allo Një prejimëcive të Allahu të barëkjeve të anën krim Ti të vendoset një pluhur i vogël që kur të ambisht në ngisht sënëshe Allahu ka installun syrin tanë prej nga cmimeve dhe parolemrimeve Apo? Me njëherë, diçka të lemron prej mrejna Farkoje sinin, mështë të dëmtohet Kush të lemron? A që holë është ajo? nana jotet që domasa shumë dëme të kalzonin, çesenin ajo. Po Allahu pi mëna el Khabir, thot krujja tashsinë se mundot më të dëmtohe. Apo donon, Allahu instalon prej prej mëna. E kush e pa at plun që atu ard, e kush i tha këtu çesheni çka jeni ti bimëna don, fargoje fargoje. Apo shpejt, pse? Sepse ai është el Khabir. Edhin grincën e plunit ku do na lë zi, edhe pi mëna diçka e cila, për shembull, Nëse e marë një grimë të pluhën Edhe shkollë e marë peshorën më të imt Edhe e gjunati Edhe për cjellat Abo Sa jo është Abo E programume që me një vërshimë pini një gramë Abo pini njësijet caktube Parameterës në është programun ta Munët mu hedhë dhishkan ta Se le zona jo E Allahun imësit më të vogla Që ti të pengojnë Ka instalu pjimrejna dhishkan thot kruesin. A ke bërtigurë kruzin instiktivist e kru. Aba e, e farkon el xبير. Ska diçka se të mundet të dëmtoj pilar nga apo pingat. Andaj gjithasor porshin mund në definicionin e kancerit çka kan thon. Për shembull, një prej studimeve që janë bërë për kancerin e zërt, disa prej doktorëve e përmendën, thotë problemi i kancerit adiko është se von na kallzon trupi apo personi i i smut vonë shlajmru se kosmuja. Pak më herë të këshmi mërvesh, e këshmi zanë E mirë, kush e pengoj qatë me A përshë, ajo mësë e kalzumja Ti në fundë, doktor i thot Pak më herë, dhe mënë, ti këtë së muje ki para 5 muje Vondë kara me kuptuhe Se ka bon, ka kada, dajë Allah Ka deri Allah, me ndodhë dhishka A të dhe zërë, këto parelemrimet im ta Kush i ban? Edhe khabirë, njohërsi Ajë cili dhishka thot atë të tarë, rruju E kështu mëra A da kjo � Në këtë qështë Thotim në gjeri gjithashtu në definicionin Emën të allahu të barë kjo talë lë khabir Khabirun bi kulli ma ja'lemune Ve jaksibune Min husn, min hasenin, ve sejiin Hafidhu dhalik e alejhim Një ujëzijahum Dhe me këta e përfundon nga se kohëna kam paru Për këtë emën duhet me folet pak ma shumë Nga se vetëm me hapëm Thotim në gjeri Khabir më fan, sili, eddin, dhe ma fan Ajë cili Edin keqka dhe ropi Kjo tani nërlikovat dhe zë Aba. Por shemë, ti munë është me lezzu një liber Edhe kërkujët si kalëzën Ti ke mësu diçka, po se di shoki jatë Gryja jotër që t'ka më angatë Ajo të qëtu lezzu diçka, po se di shka këtë diti Aba. Edhe ti munë është ta njëtë mësë mi kalëzuar Ska teorika me ta morë, me ta morë trunin Komplet, me kaf, konet, trunit, metahek, metamor, e morë kafë, me ta hekë Cëllin libere pa ta lezzu, së në mërëve është ajo ja. E Allahu e di, gjithë shkonë që e ki lezzu Zgjështenë që të ka një nëtru Ket i din Gjeli gjeli a lu Ket ato komplikimet Që ka i keba të nëtru Ndërlikimet në Ket filozofie Ket i bashku me ket Ket foto me ket Aje din Të bare ke vëtële Dhe ket këto Thot i run Që një dit Me ti pagujt Mëndimet Për shemë Mëndimet e mirat Allah Që ti i ki për zotin Kus i di Që ti i kur kush Atë shumë ka me kalu robi Ko Sa që dhe vetë mund të mi harue Allah q Një dit këj pasmenu mirë për neve Që përblejë atash Edhe e kundër ta Ti një dit këj ke pasmenu kesë për neve Dënojë atash Paramdo dheza Edhe khabirë cili është Thot i më gjeriri E di ke që ka di në rokt Paramdo dheza Kjo është Kjo nuk ka më në që i po zotim e dit Kush mu Por shembo Ne kemi përmen Por ta kuptu e Një njërë se në këndohë Por shembo Shekhe Albani Rahimahullah Nasë i rudin al ka thon ka hopta njerzit unë e di gaiden unë e di gaiden kuptona pas sanjali e një vallët al khabir al khabir ai t'i din detale si s'kam asiguru kush me dit edhe i run ato edhe i kan donje jhermon ta qom si me diskutuar kta po ka thon do mund me kësi njerzit s'ka nevoj me diskutuar me kta njerzit os kot mund ti munesh me erdhu ata ka thon therrë s'ka problem se po sfidon njerz mund unë e di tard mund e di gaiden e di çka është më ndaj Edhe i ka than A përpanon me bërë debat me filanin Filan hoqën Ka than shka problem Ka than shka përre të vedon ti Ka than se e di gajbi Ka than nuk bëj polemik me ti Pos me një kusht Nuk bëj polemik me ti Pos me një kusht Këj ka than cili është ajkusht A i këptu? A i diket Qyshë mune me di cilën është ajkusht E Allah u gjithat nuk mune shkësi manorami Abo hajt mush me di që ka më dron Kur kusën e di në rejkullimu A më Allahu e di Gjellif i hula A dhe Allahu i dhe shpeshe për me në Kur'an Se Allahu i din që kanë gjokësat Që kanë gjokësat Dëmonë edhe zemrë ka të hejca të bari Me që dhe mendime që lidhen me trunin Këti për qëll Allahu të bari kjo vë të ala Dhe krejt ato shqëtësime të cilat Përshemë më leze Kushtë është ai cili Kur ti e ki një sprov Një sprov Edhe të thu Përshemë më njeri thot Ja, për mu më pas një mujve ja heka të bardhën e mendimeve edhe e le e le të papë me vazhdu me jetuar kush e sot para mendom me, me ta provu vazhdimisht çat sken ti sunjeton nuk mundesh me jetuar për shemb kur njëri ka dënë isprovë ndonjë sëmundje apo apo i vdes dikush ekzomera kobelaja para mendom sikur Allahu tamam vazhdimisht çat gjendje pa i vdes vdes pitkeshit Allahu ja hupton skenën janë dhirtëll çtë vazhdojë jeta atë ky është el khabir el khabir është ai i cili i njef qerat nëse fısıltë s'ka mundësi dikush më me ditë. Ne do të shë e për e për kosin e, e, e, e mbancës mës së njerëzit, të brancës mës së çdo krijesave dhe fundi këtove të brancësve. Po ku kanë nis? Ka po eci dhe ku kanë më shkuar. Subhanahu ve Teala, këto kat el nuk e ka pas Allahu Subhanahu ve Teala. Dhe zakonisht vetëm fillimi do të vazhdojë namelen e Zotit te barekehu Teala edhe disa prej e, do të thonë se atë i përkasin këti emrit e matë, Allahu të bariket dhe në khabir, aje cina e, e përmendëm në filimin e gjëratave, është se emrat e Zotit dhe cisi të ti, nuk mësohen për të ashtu një informacion të eper, nuk mësohen që njeri të të po e di se Zotit e këtë emrat e temër, jo, emrat e Zotit mësohen me edashtë Allahun më shumë. Mi u bindë kësaj më dhështije E cila silësohet me këto emra Dhe me këto që të që si që si kohë kërkush përveç atina Subhane huet Elushme, elushme Allahun të barek e vëtale që zotë i unë gjele gjelalu hu Në, në mundëson që të jetojnë në nënhijen e emrave cësive të Allahun Elushme Allahun të barek e vëtale që zotë i unë gjele gjelalu hu Në mundëson që ti kemi dronë atina në gjithët të وقلوا جزى ما ودتونا لوش بالله تبارك وتعالى جزوتي انجلجت ننبوش زمنا تونا ميمان اكلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين